a szökés. Rokó egy pillanatig gúnyosan mosolyogva nézett le Jane Claytonra, majd pillantása az asszony ölében lévő bebugyolát kis tetemre esett. Jane a takaró egyik sarkát ráhúzta a gyermek arcára, így aki nem tudta mi az igazság, azt hihette, hogy csupán alszik. Igazából teljesen felesleges volt ennyit fáradnia, mondta Rokok, hogy idehozza a gyereket ebbe a faluba. Ha a saját dolgával törődött volna inkább, én magam hoztam volna ide. Megspórolhatta volna magának az utazás veszélyeit és fáradalmait. De azt hiszem, meg kell köszönnöm önnek, hogy megkímélte a vesződtségtől, amelyet egy ilyen csecsemű gondozása jelent az utazás folyamán. Ez az a falu, ahova a gyereknek kezdettől fogva jönnie kellett volna. Meg Gámvazám gondosan fel fogja nevelni. Jó, kannibált farag belőle. És ha önnek valaha is alkalma lesz visszatérni a civilizált világba, sokáig elmélkedhet majd azon, micsoda különbség van saját kényelmes luxus élete és fiának sorsa között, aki itt él, meg Gámvazám falujába. Még egyszer köszönöm, hogy idehozta helyettem. Most pedig. Azt kell kérnem, hogy nyújtsa ide nekem a gyereket, és én majd átadom őt nevelő szüleinek. Mondandója végére érve, rokó bosszúszomjas vigyorral az ajkán a gyerekért nyúlt. Legnagyobb meglepetésére Jane Clayton felemelkedett a helyéről, és egy szóval sem ellenkezett, hanem némán akarjába tette a bebugyolált kis teremtést. – Tessék, itt van a gyerek – mondta. – Maga már, Istennek legyen hála érte, nem árthat neki. Rokov, aki egyből felfogta az asszony szavainak súlyát, gyorsan lekapta a takarót a gyerek arcáról, hogy lássa, valósak-e félelmei. Jane Clayton egészen közelről figyelte a férfi arc kifejezését. Az asszony napok óta szeretett volna választ kapni arra a kérdésre, hogy vajon Rokov egyáltalán tisztában van-e a gyermek valódi kilétével. Ha eddig bizonytalanságban volt, most a leghalványabb kételjesen maradt a választ illetően. Szemtanúja volt ugyanis micsoda rettenetes haragra gerjedt a gazember, amint tekintete a gyermek halott arcára esett, és megértette, hogy egy felsőbb akarat az utolsó pillanatban meggátolta a legdédelgetettebb bosszú tervének véghezvitelét. hogy nem visszadobta a halott gyermeket Jane Clayton karjaiba, majd toporzékolva fel és alájárkálva a kunyhóba, öklével a levegőt csapkodta, és dühötten káromkodott. Végtére megállt a fiatal asszony előtt, és egészen közel tolta arcát az asszonyéhoz. – Most nevet rajtam, ugye? – visítozta. – Azt hiszi, legyőzött, mi? – De majd én megmutatom, amiként megmutattam annak a nyomorult pajomnak is, akit a férjének hív, hogy milyen sorsa jut az, aki keresztezni merészeli Nikolai Rokov terveit. – Ő a kezeim közül a gyereket. Nem nőhet fel a törzsfőnök fiaként, nem csinálhatok belőle kannibát. – De… És itt egy pillanatra szünetet tartott, mint aki azt akarja, hogy a másik teljes egészében felfogja fenyegető szavainak értelmét. Az anyjából még csinálhatok, kannibálasszonyt, és meg is teszem, mihet én magam végeztem vele. Ha a gazficzko arra számított, hogy a rémület látható jeleit csikorhatja ki Jane Claytonból, akkor keservesen csalódnia kellett. Túl volt ő már ezen. Agya és idegei elfásultak mindenféle szenvedés és megrázkottatás iránt. Rokov meglepetésére halvány, már-már boldog mosoly jelent meg az asszony ajkán. Hálás szívvel gondolta arra, hogy ez a szegény kis halott nem az ő aprócska Jack fia, és hogy mindennek a tetejében Rokovnak nyilvánvalóan nincs is tudomása erről a tényről. Legszívesebben a képébe vágta volna az igazságot, de nem merte. Tudta, ha a gazfickó továbbra is azt hiszi, hogy a gyerek az övé volt, az igazi Jack sokkal nagyobb biztonságban van, akárhol tartózkodik is. Magának sem volt természetesen tudomása a kisfiának hollétéről, azt sem tudta, hogy éle egyáltalán, de abban reménykedett, hogy igen. Több mint valószínű, gondolta, hogy Rokoff tudtán kívül a gazfickó valamelyik cinkosa cserélte ki a gyereket egy másikkal, és hogy az ő fia azóta is boldogan él barátaik körében Londonban, ahol sokan vannak, és képesek is, hajlandóak is kifizetni a váltságdíjat, amit a vezérét kijátszó büntást követelt Lord Greystock fiának szabadon bocsájtása fejében. Századszor is végig gondolta mindezt azóta, hogy felfedezte. Az a kis baba, akit Andersen adott a karjába azon a bizonyos éjszakán, ott a kinkét fedélzetén, nem az övé. Szüntelen és egyre növekvő örömet szerzett a számára az, hogy újra meg újra beleringathatta magát ebbe az édes álomba, és a fantáziás szülte történet minden részletét aprólékosan kiszínezhette. Nem, Rokovnak soha nem szabad megtudnia, hogy a gyermek nem az övé volt. Az asszony tudatában volt annak, hogy helyzete reménytelen. Most, hogy Andersen is, meg a férje is meghalt, tudta, nincs senki kereke világon, aki tudná, hol keresse, s aki segítségére kívánna sietni. Ahhoz sem fért kétség, hogy amit Rokov mondott, az nem üres szócséplés. Jane teljesen biztos volt abban, hogy a férfi valóra váltja, vagy legalábbis megpróbálja valóra váltani minden fenyegetését. De ez a legrosszabb esetben is csak azt jelentette, hogy hamarabb fog megszabadulni azoktól a rettenetes szenvedésektől, amelyeket idáig ki kellett állnia. Valahogyan meg kell találnia a módját annak, hogy önkezével vessen véget életének, még mielőtt Rokov tovább gyötörhetni. Úgy érezte, most mindenek előtt időt kell nyernie. Időt, hogy gondolkozhassék, és felkészülhessen a végső pillanatra. Tudta, mindaddig nem lesz képes megtenni a végső, rettenetes lépést, amíg a menekülés összes lehetőségét el nem veszíti. Nem látta értelmét az életnek, ha nem juthat vissza a saját gyermekéhez, de ameddig erre akár csak a leghalványabb reménye is volt, nem akarta elszalasztani a lehetőséget. Egészen a legvégső pillanatig, amikor majd szembe kell néznie a rettenetes valósággal, és választania kell a két végső lehetőség között, vagy Nikolai Rokob, vagy önmaga elpusztítása. Menjen innen, mondta a fickónak, menjen innen, hagyjon magamra a halottammal. Nem okozott már eddig is elég bajt és szenvedést nekem, most még tovább akarja törni? Hát vétettem én valaha is magának, hogy állandóan azt nézi, mivel ártat nekem. Annak a nyomorult majomnak a vétkeiért kell szenvednie, akit férjének választott, holott egy ember Nikolaj Rokov szerelme lehetett volna az öni, felelte a férfi. De mi értelme sokat beszélni a dologról? Eltemetjük itt a gyereket, és ön haladéktalanul visszatér velem a táboromba. Holnap pedig visszahozom ide, és átadom új férjének, a magám gámvazámnak. Jöjjön! A gyerekért nyújt. Jean aki ott állt előtte, félre fordult. – Majd én eltemetem a kis halottat – mondta. – Szóljon pár embernek, hogy ássák meg a sírt a falunk kívül. Rokov alig várta, hogy túl legyenek a dolgon, és áldozatával együtt visszatérhessen a táborba. Az asszony etkedvűségét úgy értelmezte, hogy belenyugodott a sorsába. Kilépett a kunyhóból, és intett jane hogy kövesse majd embereivel együtt a falun kísérte, ahol egy óriásfa tövében a feketék apró sírgödröt ástak a földbe. Jane egy takaróba tekerte a csöp halottat, és gyengéden a sötét üregbe helyezte, majd félrefordította a fejét, hogy ne lássa, hogyan tűnik el a nyomorult kis test a dohos rögök alatt. Közben csöndes imát mondott a névtelen kis sírja mellett, aki utat talált magának anyai szíve legrejtettebb zugaiba majd könnytelen szemmel, némán szenvedve felkelt a földről és követte Rokovot a dzsungel túlvilági sötétjébe, a kanyargós bujalombokkal övezett vízmosáson át, amely összekötötte a fekete meg Megánvázán faluját a fehérbőrű szörnyetek Nikolai Rokov távorával. Mellettük az ösvénytövező áthatolhatatlan sűrű erdőből, amelynek fái sátorként borultak föléjük és eltakarták előlük a holdat, az asszony óriás fenevadak lopakodó, puha lépéseinek zaját hallotta, körös körül pedig zsákmányra vadászó oroszlányok fülsiketítő bömbölését, hogy szinte reszketett a föld a borzalmas hangoktól. A teherhordok most fákjákat gyújtottak, és buzgon lóbálták őket mindkét irányban, hogy elriasszák a vérszomjas ragadozókat. Rokov gyorsabb tempóra nógatta őket, és annyira reszketett a hangja beszéd közben, hogy Jane Clayton biztosra vette, a nyomorúd majd összeesik a félelemtől. Az éjszakai dzsungel hangjai az asszony emlékezetével idézték azokat a napokat és éjszakákat, amelyeket hasonlóképpen a dzsungelben töltött az ő erdei istenével, a félelmet nem ismerő és legyőzhetetlen tarzannal, a dzsungel fiával. Akkoriban eszébe sem jutott rettegni, Már a dzsungel hangjai szokatlanok voltak még neki, és az oroszlán bömbölését a föld legrémségesebb hangjának hallotta. Mennyire más volt minden, gondolta, ha tudná, hogy Tarzan itt van valahol a vadonban, és őt keresi. Akkor volna valami, amiért érdemes élnie, és minden oka meg volna azt hinni, hogy megmenekülése talán csak órák kérdése. De hát ő meghalt, Hihetetlennek tűnt, hogy ez igaz, hiszen úgy látszott, hogy a túlvilágon nem is volna hely óriás teste hatalmas izmai számára. Ha Rokov lett volna az, aki közli vele, hogy ura eltávozott az élők sorából, tudta volna, hogy hazudik. Megám vazámnak viszont gondolta, semmi oka nem lehet arra, hogy félrevezesse. Nem tudhatta, hogy Rokov beszélt a vademberrel pár perccel azelőtt, hogy a törzsfőnök bement hozzá a kunyhóba, és előadta a meséjét. Végül eljutottak a hevenyészet bombához, amelyen Rokov teherhordói vették septében körül a tábort. Óriási felfordulás fogadta őket. Az az, hogy nem tudta, mi ez az űrzavar, de látta, hogy Rokov nagyon dühös, és az elkapott szófoszlányokból, amelyeket le tudott fordítani, azt vette ki, hogy újabb szökésekre került sor, míg a férfi oda volt, és hogy a szökevények az élelem és a lőszer jelentős részét magukkal vitték. Amikor kitöltötte mérgét azokon, akik a táborban maradtak, visszatért a két fehér matróz felügyelete alatt hagyott Janehez. Durván megragadta az asszony karját, és rángatni kezdte a sátra felé. Jane mindent megtett, foggal körömmel küzdött, hogy kiszabadítsa magát, közben a két matróz meg csak állt, és nevetett a nem mindennapi mulatság láttán. Rokov nem riadt vissza turva módszerek alkalmazásától sem, amikor látta, hogy elképzeléseinek valóra vállása nehézségekbe ütközik. Többször Jane Clayton arcába vágott, míg végre félig eszméletlenül a sátrába tudta rángatni az asszonyt. Rokov szolgája már lámpát gyújtott odabent, most pedig urának egyetlen szavára elkotródott. Jane a sátor közepén a földre rogyott. Bódult agya újra kitisztult, és az asszony szélsebesen gondolkodni kezdett. Gyorsan körbejáratta szemét a sátor belsejében, és megjegyzett magának minden tárgyat, holmit odabent. A gazember most felemelte a földről, és megpróbálta odarángatni az összecsukható tábori ágyhoz, mely a sátor szélén állt. Övén nehéz revolvert hordott. Jane Clayton szeme valósággal rátapadt a fegyverre. Erős vágyat érzett, hogy megragadja vaskos markolatát. Úgy tett, mintha ismét elájulna, de félig lehunt pillái alól csak az alkalmat leste. A megfelelő pillanat akkor érkezett el, amikor Rokov az ágyra fektette az asszonyt. A háta mögül a sátor bejáratától hallatszó zajra a férfi felkapta a fejét is elfordult jane -től. A fegyver markolata egy arasznyira sem volt a kezétől. Egyetlen villámgyors mozdulattal kirántotta a revolvert a tokjából, abban a pillanatban, amikor Roko visszafordult feléje, és észrevette a veszélyt. Az asszony nem mert üzelni, mert attól félt, hogy a lövész zaja a helyszínre csalná Rokov embereit, és a gazficzkó halálával olyanok kezébe kerülne, akik semmivel sem jobbak nála, sőt, talán még rosszabb sorsra jutna, mint amit ő egyedül képes volt kieszelni. Nagyon is elevenen élt még emlékezetében az a kép, ahogy a két otromba fráter csak állt a helyén és nevetett, miközben Rokov veri őt. Amikor a fickó dühött és egyben félelmet tüklöző arca feléje fordult, Jane Clayton a magasba emelte a nehéz revolvert, és minden erejét összeszedve rettenetes ütést mért a férfi puffa a szemek közé. Rokov egyetlen hang nélkül ernyetten és eszméletét vesztve zuhant a földre. A következő pillanatban az asszony már ott állt mellette, ha csak pillanatokra is, de megszabadulva a Gazfickó kíjes vágyaitól. A sátoron kívülről Jane most újra hallotta azt a zajt, amely az imént elterelte Rokoff figyelmét. Nem tudta, mi ez a lárma, de attól való félelmében, hogy a szolga visszajöhet és leleplezítettét, gyorsan odalépett a tábori asztalhoz, amelyen az olajlámpa égett, és eloltotta a füstös, bűzös lángot. Egy pillanatra mozdulatlanul állt az immár teljes sötétségbe borult sátorban, hogy rendezze gondolatait, és kitervelje a következő lépést a szabadulás felé vezető kockázatos úton. Körös körül az ellenséges tábor, se veszedelmen túl a korom sötét őserdő, a vad dzsungel várt rá vérszomjas ragadozó állataival, és még náluk is iszonyatosabb emberi fenevadjaival. Kevés, szinte semmi esélye sincs, hogy akár csak néhány napig is életben maradhasson az ott rááleselkedő örökös veszélynek kitéve. Azonban arra a gondolatra, hogy már eddig is sokféle veszedelmet sikerült épp bőrrel megúszni, és hogy valahol messze, egy másik világban, minden bizonnyal sír utána egy apró gyermek, eltökélte magát, hogy megkísérli a látszólag lehetetlen. Megpróbál a rémségekkel teli iszonyatos országon keresztül eljutni a tengerhez, hátha a megmenekülés halvány reménye valósággá válik. Rokov sátra szinte pontosan a bomba közepén állt. Körülötte fehér kísérőinek és benszülött szafari szolgáinak sátrai és lombkunyhói emelkedtek. Ezeken túljutni, majd rés találni a bombán, olyan leküzdhetetlen akadályokkal teli feladatnak ígérkezett, hogy még a gondolatától is megriadt. De hát, Más megoldás nem volt. Jane tudta, hogy ha a sátorban marad, míg rá nem akadnak, akkor semmivé válik mindaz, amit eddig szabadsága elnyerése érdekében tett. Ezért lopakodó léptekkel és éberen figyelve a sátor végéhez ment, hogy nekivágjon a kalandos vállalkozásnak. A hátsó végig tapogatva megállapította, hogy nincs rajta nyílás. Gyorsan visszament az eszméletlen rokofhoz, sötétben keresgélő újai, egyszer csak egy hosszú vadászkés nyelét tapintották ki a férfi övén, és ezzel jó korajukat vágott a sátor hátsó falán. Nesztelenül kilépett a szabadba. Óriási megkönnyebbülésére azt látta, hogy a táborban mindenki alszik. A félben lévő tüzek halvány és megmegrebbenő fényében egyetlen egy őrszemet látott csak, és az is a földre koporodva bóbiskolt a bekerített terület túlsó szélén. Ügyelve arra, hogy a sátor mindvégig eltakarja őt a fickó szeme elől, az asszony a benszülött teherhordok apró lomb között a mögöttük húzódó bomafal fal felé tartott. Odakintről a sűrű dzsungel sötétjéből oroszlánok bömbölése, a hiénák nevetése és az éjszakai őserdő számtalan más, meghatározhatatlan hangja hallatszott. Az asszony egy pillanatra reszkető testtel megállt. Az odakint ólálkodó fenevadra gondolva bizony megrettent. Aztán hirtelen bátran felvetette a fejét, és finom kezével nekiesett a boma tüskés falának. Pillanatok alatt véresre szúrták, hasították kezét a tüskék, de ő zihálva egyet csak folytatta a munkát, míg sikerült akkora rést nyitnia, amelyen átfért a teste, és végül egyszer csak a táboron kívül találta magát. Az a sors, amit maga mögött hagyott, rosszabb, mint a halál és ezt emberi lények szánták neki. Ami vár rá, az szinte biztos pusztulás, de csak halál, mégpedig gyors, könnyűrületes és méltósággal teli halál. Reszketés nélkül és anélkül, hogy tettét megbánta volna, neki íramodott, és egy perc múlva a tábort háta mögött hagyva alakja beleolvadt a titózatos dzsungelbe.